اسلام وإمان الله الكون وزموا بإسلام وإمان أظاء الك وازم الحمد اللهرا بالعين والصللات والسلام على أشر في الأنبيا مع بعد زسوك زاه طبد أذش الله تبارك وتعالم i neka njegovim mir i spas na najdrađa neposlanika Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam njegovoj časnoj porodici sve njegovoj drugove i na sve one koji slede dobre dosovnje dana assalamu alaykum rahmetullahi ve berekatuh e, menja je zaista veliko zadovoljstvo što se danas nalazim sa vama i molim učinjeno šan te baraka ve taala da mu olakša post isto tako da ga primi i da nađete njegov seba na onaj dan kada sretnete. Već kako je najboljeno, mi ćemo se, ako bov, družiti sa e, istorijom islama, odnosno sa bitkama koji se dešavali u Ramazanu iz jednog razloga to je što se mi upravo nalazimo u tomu barek mjesecu Ramazanu. Prva bitka koju ćemo mi obrađivati je bitka na e, Bedru koja se desila 17. Ramazana druge godine po Hiži. Iako se poslanik Mohamed s.a.v. i prija toga datuma pokrenuo iz Medine sa svojom voljskom prema Bedru, međutim sama bitka na Bedru dešala se, kao se već spomenuo, 17. Ramazana druge godine po Hiđri. Inače, prijedel Bedra se nalazi na neki 150 km udaljenosti od Medine, i to na njenom eh, zapadnom dijelu prema Crvenom moru, dok se nalazi sjeverno od Mekke na nekih često 30 km. Inače, povod bitke na Bedru je taj što što su mušrici izlasali na karavanu prema šamu kako bi trgovali sa njom. i Ona je se nalazila pod kontrolom Ebu Sufijana i imala je u sebi oko 1000 dobro natoverenih deva i bila je u pratnji sa 40 dobro narožanih ljudi što se ujedno svatra jednom od najboljih pratnja u to vrijeme koji su išle uz karavanu. Pomenuta karavana je e, prošla pored Medine prema Šamu i poslanik Mohamed s.a.v. nije uspio sa svojim drugima da je presretni i da je zauzme. Već su to očekali kada se bude vraćala iz Šama, pa poslanik Mohamed s.a.v. izastao svoje izvidjače koji su čekali vraćane karavane. Naravno, pomenuto očekanje dešavalo se u prijedelu bedra ili u prijedelu bunara i vode. Jer kako vam je dobro poznato, voda ima važnu ulogu u, u pustinji koja znači, se nalazi oko Medine i isto tako oko bedra. Kada su došle vijesti poslaniku Muhammedu s.a.v. od njegovih zlijača da se Ebu Sufijan vraća sa karavanom, e, objavio muslimanima da krenu e, i da presretnu tu karavanu. Naravno, nije bio tu riječ o naredbi. Znači, poslanik mame, sallallahu alaihi ve sellem, nije naredio svojim sahabima da se spremi i da se zaputi pema bedru, već je to e, bila, da kažemo, dobra volja njegovi drugovoj ovaj, koja je htio, mogo je da krene, a ko je htio da ostane u Medini, isto tako je mogo. Pa nalazimo da je na velike broje ashaba, Osto u Medini da nisu krenli prema Bedru jer znači prvenstveno cilj izlaska poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve selleme bila karavana Anabitka. Isto tako je bo Sufijan koji je bio uh, voditelj ove karavane nije ostavio stvari da idu tek tako, već je on isto znao da poslanik Muhammed sallallahu alejhi i njegovi drugovi uh, uh, izviđaju na tom terenu Pa isto tako oni za svoje zastanike koji se raspitivalo o saniku Muhamedu sallallahu alaihi wa sallam i o njegovim drugovima. I tako je se desilo da su došli dva druga poslanika Muhameda sallallahu alaihi wa sallam kod Bunarova Bedra i isto tako da su došli poslanika izvjeđača Abu Sufjana koji su našej izmet odeva od i Abu Sufjan iz svoje duge uh, svoje iskustva znao je da se to radi o jesribu, odnosno o ljudima koji došli iz Medine i rekao im je da se to rada poslaniku Mohamedu s.a.v. i o njegovim drugima i da oni žele da uzmu karavanu i nakon toga poslao jedni svoji ljudi u Meku da obavijesti mušrike i korejše da se Mohamed s.a.v. i njegovi drugovi spremaju da im uzmu karavanu. Pomenuta osoba kada je došla u Mekku naravno da je došla izmorena I izgled koji e, kada ga čovjek pogada e, svakako će se zanimati za njega. Pa je tako znači došao prašnjav i pogožvane odjeće i koje e, lice svoje deve kako bi što više e, ponukao Korejišije da ga sušaju isto tako da se odazovu njegovom poozivu koji nosio od Ebu Sufjana. Pa im je rekao o Korejišije Mohamed i njegove drugo su izašli i žele da uzvu vašu karavanu pa se vi spremite i odbranite je. Naravno, nakon toga, koriješe su spremile i zaputile prema Bedru, kako bi spasile svoju karavanu. Poslanik Mohamed sallallahu alaihi wa sallam u to vrijeme je sakupio svoju vojsku i zaputio se prema Bedru. E, I vojska je brojala oko 300 i nešto više ljudi, gdje se kaže oko 313 ili 314 ili 317 druga poslanika Muhammeda s.a.w. od koji su bila dva konjanika, a to je Zubeir ibn Awam i isto Migdad ibn Amr. I ostali su bili pješaci i imali su sa sobom oko 100 deva, tako da je znači, dolazilo na svakog tri druga poslanika Muhammeda s.a.w. po jedna deva i oni se morati mijenjati na Jahanju 9 u Soma, hodu prema Bedru, tako da je poslanik Mohamed s.a.w. mijenjao se sa Alijom ibn Abil Talibom je Ebulu Bebe u Jahanju 9. Dok su eh, mušic isto tako pripremili svoj vojsku i krenili prema Bedru, međutim, oni su bili mogobrojni od vojske poslanika Mohameda s.a.w. tako da je u početku njihova vojska brojala oko 1300 vojnika, Deset se nakon toga ko 300 vojnika iz Benu Zohra pleme Benu Zona otrepiti i vratiti tako da je na kraju njihova vojska brala oko 1000 vojnika, gdje su imali 100 konjanika, imali 160 ljudi sa oklopima, dok i oni sami nisu znali broj deva, tako znači da nisu imali potrebe da pješaci da se menjaju na devama, veću znači imali dovoljno deva da jašu i da dođu odmorni prema Uh, prema Uhudu. Uh, prema Bedru. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rasporedio je znači svoju vojsku prilikom hoda, pa je tako podijelio vojsku na odred muhadžira kojma ko komandovao Ali ibn Talib, dok je odred muhadžira komanda komando Muad ibn Džebel. isto tako postavio je na lijevu na desnu stranu Zubejra i Migdada koji se u stvari bili konjanici u vojsci poslanika Mohameda salallahu alaihi wasallam. Isto tako Kajs ibn Ubej Sasa je bio obezbeđen za logistiku ove vojske. E, Abu Sufjan, kako smo spomenu, je bio obaziriv i čuvao svoju, e, čuvao e, ovo, e, i čuvao znači meta kojima je bio povjerljiv, pa je postupio na taj način da udalio karavanu od običajnog puta koji je znači bio med, bliže Medini i udalio ga put koji je vodio prema moru. I na taj način sa Allahom i dopustom je spasio eh, karavanu od poslanibja Muhammeda sallallahu alaihi veselam i njegovi drugoma i onda je posle toga isto tako uputio drugu osobu da jave korešima da nema potrebe da dolaze i da brane karavanu već da se mogu vratiti I kako on da je Allah dželšanu ili Bode spasio njihovu karavanu i nema potrebe da idu dalje. Međutim, Kurešije, Mekke nisu htjele to da prihvati. Nisu htjele da prihvati, da se vrate i da se ne bore sa poslanikom Muhammedom s.a.w. jer su u tome smatali da će biti za njih pogubno, da će imati ružne rezultate i da će Arapi koji su čekati rezultate Izoda i bitke između poslanika Muhameda sallallahu alej ve sellem i Kurejšija da će imati ružno mišljenje što svati kao kukavičluk, pa su rekli mi se nećemo vratiti, već ćemo mi napredovati i dok ne dođemo do Bedra i do njihovih bunareva i voda, dok tamo ne budemo sjedili tri dana, 3 dana i ne budemo pili alkohol i ne budemo pjevali, kako bi Muhammed i njegovi drugovi isto tako Arapi drugi videli našu snagu, našu moć i na taj način se zaplašili. Međutim Kako sam već spomeno prijedhodno, određeni mušljici i korešije, znači nisu se slagali sa mišljenjem koji je zastupao Ebu Džehl, su se znači ocijepili, pa tako nazvimo da su određeni e, Sledbenici plemet Zuhra udali, znači njihov broj kod tri su se udali, vratili u Meku i na taj način znači ostao broj korešijske vojske, hiljadu e, ljudi. E, poslanik, sallallahu alaihi ve sellem, znači kako smo spomenuli, dalje je napredao sve dok nije došao do bedra, odnosno došao, dok nije došao do njihovi bunareva. Tu je, znači, ulogala se vojska poslanika Mohameda, sallallahu alaihi ve sellem i Resul, sallallahu alaihi ve sellem, mi se zaustavio kod prvog bunara e, sa svojom vojskom. Međutim, došao mu premeniti sahabija Hubabi bi Mundir i rekao mu o poslaniće da li je to naredba ili objava od gospodara svih svjetova da se ti treba trebaš tu zadržati i na taj način e, moramo se pokoriti i nema znači prostora e, da govorimo što je možda bolje ili pa to ištiha e, do tebe i tvoje mišljenje pa da onda možemo predložiti neke druge strani pa je poslanik Mohamed rekao da to nije objavja već da je to e, Uh, Oldo kaposanika Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, nam pa je predložio ovaj plemeniti sahabija Hubab ibn Mundhir da se premjesti do zadnjeg bunara od strane poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, odnosno od do prvog bunara od strane uh, Kurejšija i da na taj način uh, svi bunari na bedru budu iz njegovih lijeđa i da iztrpa i da iskopa jedan bunar i da ga napuni vodom. I na taj način će poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sellem imati zasebnu vodu dok Kurejši neće imati vodu. I poslanik Mohamed sallallahu alayhi wa sellem na taj način poslušao u plemeto Sahabiju i napravili su logo na taj način. Mušici isto kao i poslanik Muhammed sallallahu alayhi su imali svoje izviđače i slali su i sa cijeljem da znaju dok je došao poslanik Mohamed s.a.v. isto tako sa kojim brojem e, raspolaže odvojnika i koliko ima konjice i koliko ima e, ljudi sa okopima i sve drugi e, faktori koje utječuju na borbu, a isto i tako poslanik Mohamed s.a.v. je radio na tome pa su njegovi drugovi zarobili dva dječaka koji su nosili vodu E, mušicima i dobili su kod poslanika Muhameda sallallahu ve vselem i putem koji su saznali da se broj e, mušičke vojske kreće od, od 900 do 1000 na taj način što su klali 9 de, deva jedan dan, a drugi dan su klali 10 deva. Isto tako znači poslanik Muhameda sallallahu alihi vselem izišao sa Abu Bekrom u izviđanje, došao je do čoveka do jednog pustinjaka i pitao ga je Isto tako za vojsku e, Kurejišija dok su došli pa je obavijestio na osnovu njegove informacija koji posjedoje da se nalazi na tom i tom mjestu. A isto tako Mohameda vojska na tom tom mjestu i isto tako je znači, pogodio. E, nakon ovih e, informacija poslanik Mohameda sada lahu alihi veselem se susreće sa jednom činjenicom a to je da mora sada da uđe u bitku ili u boj sa kurešijama ili da se vrati u Medinu. Tako da ova situacija zahtjevala da sjedne sa drugovima svojim i isto tako da se međusobno dogovaraju odnosno da postupe shodno e, na redbe Allaha Đrešanu a to je šura. Tako je poslanik Muhammed s.a.v. upitao o, e, svoje drugove, odnosno upitao je ljude koji su ih predvodili, a to je znači Bubekre Siddiq i Omer ibn Khattab i isto tako e, Migdar ibn esved i, i isto Sad ibn Muad, pitao je za mišljenje šta da rade, da li da idu i dalje i da se sukobe sa korešijama ili pa da se vrate u Medinu. E, naravno da su muhađiri imali više e, razloga da se bore sa korešijama koji su proterali iz Mekega iti se i dio i metka znači nalazio uh, u, u, u toj karavani koji su htjeli da napanu uh, poslanik sallallahu alejhi ve njegovi drugovi uh, međutim resul sallallahu alejhi ve sellem isto utakohteo da čudni misjeni ansarija čiji je broj bio veći od muhadžira u vojsi poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je broj muhadžira o 313 bio je oko 80-tak pa je želio znači da čudne mišljeni ljudi koji će sasigurno imati najveći udio ili najveći teret u ovici. E drugovi poslanikama Muhameda sallallahu alejhi ve koji su dolazili iz reda muhadžira su predlagali da se poslanik sallallahu ve sellem uputi dalje i da se sukobi sa gorešjama, a isto tako i ensarije koji predoljio osad ibn Mu'a, su rekli poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve da se kreće, i ako bovda, da će oni biti sa njim, isto tako kako rekao Migdar, jedan muhađira, mi tebi, bravi poslaniče, nećemo reći, idi i ti se bori sa svojim gospodarom, kao što ste govorili, Ben Isra'il, Musa, ali i selam, nećemo mi govoriti tebi, idi i ti se bori sa, dvo, sa svojim gospodarom, a isto tako mi ćemo ići sa vama. Nakon toga, znači, utvrđena je odluka da će, poslanik Muhammed s.a.v. i njegov i drugovi da uđu u bitku protiv Koresija. E, nakon toga, znači u noći koja je bila prija bitke, drugoj poslanika Muhammeda s.a.v. su proveli u ibadetu i odmaranju, a isto tako i poslanik Muhammed s.a.v. i od Allahove dželašanuhu milosti je bilo i to da je spustena kiša Koja je predvela pote teškoču mušicima za njihov hod i za njihove konjicu dok je prestavela milost drugima posannika Mohammeda Saallahu alihi veselem koji se koji su značiu odmoli sa kišom i isto tako teren gdje je treba se vodi bulućja bitka na bedro je biočvrst tako da da su bijili drugog posaninika Mohameda Saallahu Alehi veseldem spremni zabitku. U sledećem danu, a to je znači petak, 17. Ramazan, druge godine po hijžri, poslanik Muhammed s.a.v. izašao je sa svojim drugovima na Medan, Allahovim neprijateljima, korejšima, mušicima i postavio je vojnu formaciju za bitku na taj način što je okrenuo svoje drugove u pravcu sunca, odnosno kada izađe, sunce, ono će udarati u leđa drugojma poslanika Muhammeda s.a.w. a udaraće oči mušicima i isto tako je postavio drugoj poslanika Muhammeda s.a.w. u vidu safova koji su prisutni u namazu uzimajući inspiraciju riječima Allaha Češanu da on voli one koji se bore kao bunijan i marsus, koji se bore u safoma kao da su neprobojni bedem tako je postavio prvi red drugove svoje sa kopima koji će se boriti proti konica mušlijska, a u drugi red je stavio ljude sa strelama koji će gađati pješadiju kurejša, a u treći saf stavio ljude sa, sa, sa sabljama koji će se boriti prsa u prsa sa uh, kurejšijama. Isto tako poslanik Mohamed s.a.s. zajedno sa svojim drugovima je napravio komadno mjesto koje je bilo na uzvišici i da poslanik Muhammed sallallahu ve sellem mogao da vidi šta se dešava na meydanu isto tako te bio prijedlog drugog poslanika Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem sa sančalusa sa, sa, sa dom ibn Muadom koji se sa grupom mladića čuvao poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve i koji se govori poslaniku Muhammedu sallallahu ve sellem da ćemo mu spremeniti jednu jahalicu i ukoliko se desi pobjeda, to ono što se mi nadamo i nije potrebe da se poslanik Muhammeda s.a.v. udalje sa bojnog polja, međutim ukoliko se desi da izgube bitku, da ima spremu jahalicu i da se vrati ljudima koji se nalazi u Medini i koji vole isto tako poslanika Muhammeda s.a.v. kao što ga vole oni koji se nalazi sa njim i da su oni znali da će biti borba, oni bi svakako izašli iz Medine. Međutim, kako su spomeni kada je bio Sid izlazak poslanika Muhameda sallallahu sellem za uzimanje ili za robljavanje e e imejka Kurejšija, oni nisu izašli iz Medine. Kako vidimo, znači poslanik Muhameda sallallahu alaihi ve sellem je postavio svoju vojsku, gdje je obezbijedio sa vodom, kako su prethodno spomenuli Isto tako je postavio je u, u, u, u, kao safove i napravio je za sebe e, komadno mjesto koje je bilo uzvišeno. Sa druge strane nalazimo da su e, mušljici bili u neslozi. Znači nisu bili složni kao drugoj poslanika Muhameda sallallahu alihi vselem, već je vladalo između njiho razdor dali li da ratuju sa poslanikom Muhamedom sallallahu alihi vselem ili da se vrati. Abu Jahal iza sto ko otomiš treba da se ratuje sa poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve dok su drugi kao što je šta ok ok ba ibn Arabija i oni da se treba vratiti da ne treba ratovati sa poslanikom Muhammedom sallallahu sellem jer kada su videli da nema utvrda i da nemaju dovoljno konjiće da su njovho oružje sablje znali su da će svako od druga poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem plja nego što bude šehid, da će ubiti određeni broj kurejšija i oni su znali da nakon toga nema lepog života za njih e, kada su znači uspostavljeni tabori e, poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je lično uspostavljao safove svojih drugova ja kao ime da niko ne smije započinjati borbu dok poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem isto tako i me objasnio da će prvo znači dočekati korejlije e, znači sa, sa kopima a nakon to kada se približe da i dočekaju sa strelama a kada se skroz približe da onda i suoče sve sablje i da ih napadnu kao jedan i tako su postupali drugoj poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem znači, nisu napadali dok im nije dao znak poslanik Muhammed s.a.w. a da su napali odlučno i kao jedan čovek na e, mušrike Kurešje i Allah Đerushanu je dao e, da napreduju i e, da poljuljaju safove mušrika i isto tako da ubiju njihove prvence kao što je Ebu Džehl e, i Udba idni Rebija i njegov brat Šejba i isto tako sin Velid i Mjuthbe. Naravno kako je bio običaj Arapa u to vrijeme prije svake bitke imali su dvoboje tako su znači Kurešije tražile da izađu muhađiri nisu prihvatili na dvoboj da im izađu Sarije su tražili kako su rekli Amidjiće svoje. Pa je tako poslanik Mohamed poslao Aleb i Taliba i Hamzu i isto Ubejde ibn Haritha koji su bili kako su oni znači pojmali da su njima ravni. Naravno Allah ho je e, dozvolio i sa njegovom pomoću Ali ibn Talib i Talibi, Hamza i e, Ubejde ubili su e, oba tri mušička vojnika ili njihove najbolje vojskovođe i naravno da je nakon toga nastala pometnja u njihovim redovima a što je izazvalo lijepe osjećaje kod drugog apostelnika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem čija je, je bila promocija ali čiji je bilo znači moto ovoj bici je bio Allahu ekbar i Allah je jedan, Allah je jedan nakon toga kako, znači, kako smo rekli određeni drugog apostelnika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem su iskazali vrlo važnu hrabrost isto tako znači zalagali su se I napredovali su u borbi i, pobiji, i ubijali, su, e, e, e, e, ubijali su vrlo važne ličnosti e, kod Korenšija i isto tako Allah džellechanu svojom neobičnoj milo, e, milosti je pomogao e, drugom poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi ve sellem samaletima koji su dolazili u grupima u grupama i isto tako je došao Džibril I drugog poslanika Mohameda, sallallahu alaihi wasallam, su uh, vidjeli meleke, isto tako su, znači, kako su govoli, uh, vidjeli su ruke ili glave kako leti, međutim nisu vidjeli koji je ubiio, a to su bili meleci, kako je to potvrdio poslanik Mohamed, sallallahu alaihi wasallam. Uh, isto tako, iblis koji je je bio u liku uh, uh, uh, suraka bin Malika, je pobjegao sa bojnog polja i kada su ga htjeli da ga zaustavio on je rekao ja vidim ono što vi ne vidite znači vidio je Meleke ja se bojim uzvišenog Allaha e, ono što je vredno spomenito a to je upornost Ebu Djehala u Bici koji je bodrio svoje e, istomešljenike da se bore protiv e, poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam međutim dva dješaka Ansari a to su Muad i Muawaz su ubili ovog nevjernika i isto tako Abdullah ibn mes odmoje je osvijek o glavu i danju poslaniku Muhammedu koji je rekao da je to Firaon ovog ummeta. Znači to je bio izhod ove bitke, bitke na Bedru, a to je da su drugoj poslanika Muhammeda s.a.m. porazili kureišije koje su došli u oholi i koji su došli da se pokažu ljudima i koji su želi da odvraćaju ljude druge i druge Arape od Allahođeršanu kako je e, Allahođeršanu opisao i kako je od vrijednika da ne budu oni kao istipe rekao ناس, i kao namojte da budete ka oni koji su izašli iz svoje domova oholi i da se pokažu ljudima وَيَسُدُّونَ نِسَبِيْدِ اللَّهِ i kako bih udaljavali od Allahovu džrešanuhu puta وَاللَّهُ bima يَعْمَلُونَ مُحِيطٍ i Allah džrešanuhu dobro zna ono što oni čine. I isto tako je znači ubijeno oko 70 mušrika i 70 je zarobljenih i poslanik Mohamed s.a.v. je naredio da se ubijeni mušljici ub, e, ubace u jedan od od bunara bedra dok je na drugoj strani poginilo 16 šehida među drugog aposlanika Muhammeda sallallahu alaih os ensarija i isto tako šest mohađira. To je znači bio bilansovi bitke. Naravno da je da, da, da, da je vijest pobjede Muhammeda sallallahu alaih njihova drugova dobro došla u Medinu i kod njegovi drugova koji nisu izašli i naravno da je to izazvalo radost. Dok je vijest E, o porazu mušlika izazvala e, tugu i bol u Mekki jer, e, jer je određeni broj e, ratnika korešija su pobegli sa boljnog polja i dolazili su pojedinačno ili, grupo, ili grupno u, u Mekku. I kada su bili upitani ko je preselio od njihovih prvaka, jedan od tih koji je pobegao nabrajao sve koje je pogljeno Pega pa Safwan koji nije bio znači na bici, Zeno se boležno upitao, "Da ga upitajte za mene, da li sam ja živ?" Je znači nije mogao da poveruje da su svi ti njegovi krvaci pobijeni, pa je ga upitao, "Da pitate za Safana, gdje je on?" Pa je rekao, "On se nalazi bezvjedan u Mekki." Među tim vidi kako su ubijeni njegov otac i njegov brat od bebnih Rabija i tako šejbe i kako ubijen validit. Nakon ovog kratkog istorijskog pre, presjeka koji, da kažemo, nije nam gravni cilj ovi predavanja, iako je to vrlo važno, mi ćemo se osvrniti na određene dersove ili poluke, poruke koje ova bitka nosi sa sobom, što je, da kažemo, jedan od premetnih ciljeva izučavanja e, istorije Islama, isto tako sirije poslanika Muhammeda sallallahu alihi wasallama, to je da izučavamo te bitke i da, da, da, da uzmemo ono što je došlo u njima e, za našu vodilju jer je poslanik Mohamed s.a.v. naš uzor u, u, u čelom našem životu i u svim svega našeg života e, kako u miru, tako i u ratu. Pa jedna od najvećih e, i naočitih dersova ili povuka e, ove bitke je da je samo pobjeda dolazi od užvišenog Allaha tabaraka vata'ala I to je konstatuo Allah subhanahu wa ta'ala u Kur'anu kada rekao وَمَنْ نَسْرُ إِلَّا مِنْ إِنْدِ اللَّهِ I zaista samo pobjeda dolazi od Allaha subhanahu wa ta'ala. Draga mava braćom, vi ste zajedno sa mnom mogli vidjeti kroz ovaj istorijski prijesak da nalazimo određene pokazatelje prisutnosti pomoći uzvišenog Allaha tabaraka wa ta'ala isto tako njegove pomoći. Pa smo spomenili da poslanik Mohamed sallallahu alihi wasallam nije izašao radi borbe, već izašao radi karavane mušlika i naravno to će ostavljati određene tragove na njegovu vojsku jer rekli smo isto tako da određeni drugovi poslanika Mohameda sallallahu alihi nisu izašli sa njim i da je imao dva konjanika i da većina bila pješaka i da su imali znači samo sto deva međutim i uprkos tome Uzvišeni Allah dželle šanı sve svoje milosti je dao da drugovi poslanika Muhameda sallallahu alajhi zajedno sa njim pobjede e, pobjede Kurejše koji su izlazi izašli sa 1000 vojnika i koji su imali 100 konjanika, imali su 60 ljudi sa oklopom i uprko svemu tome uzvišeni Allah dželle šanı je dao da muslimani pobjedi. Zato mi muslimani moramo imati ubeđenje Da pobjeda dolazi samo od uzvišenog Allaha Đerešanuhu i da nama snaga i da mi ne snage niti moći osim sa uzvišenim Allahom. I da se mi moramo istinski osanjati na Allaha Đerešanuhu kako u svome džihadu, u svojoj borbi, isto tako u svome životu. Isto tako se moramo osanjati na Allaha Đerešanuhu u svome postu u svom namazu, u svom zekaatu, u delivanju sadake i u svakom drugom djelu koje mi poduživam, koje mi podu, poduzimamo. Jer ne, kako ne rekao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, znači la havla wala kuvvete illa billah, ina mena niti snaga, niti moć osno, od, od osim sa Allahom djeleshanu. Mejutim, draga moja e, nikako znači ove riječi ne ukazuju da mi ne preuzimamo određeni razloga i pobode koji vode do pobjede i do pomoći uzvišenog Allaha te bareke va taala naprotiv istinski oslanjeni oslonac na Allaha dželešanu te vakl zahtjeva od nas da mi e, uradimo ono što je na nama i ako hoće Allah dželešanu će dati pomoć i da će svoju pobjedu pa tako vidimo poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem u bitci u gazvetu Bedr, da je ono što je bilo na njemu. Pa vidimo da je u toku čitave borbe imao izvidjače i isto tako ima osobe koji su nalazile u Mekki koji su mu dostavljali informacije o kretanju mušičke vojske. Isto tako poslanik Mohamed s.a.v. je postavio svoju vojsko onako kako treba, kako smo to pojasnili, a to je da je poredao usafove i da stavio prvo ljude sa kopljima, pa zatim sa streljama i zatim ljude sa sabljama. Isto tako poslanik Mohamed Sadallahu alihi veselem je lično izlazio izviđanje kako bi nas naučio ovoj e, aktivnosti isto tako kako bi nas podučio da, da, da, da poduzimamo u povode za pobjedu isto tako Allahovu džešanu pomoći. Isto tako smo znači spomenuli da je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem napravio komadno mjesto, isto tako da da kažemo napravio je rezervni plan. Ukoliko se ne desi da muslimani pobjede, da bude spremna jahalica da će poslanik Mohamed sallallahu alejhi ve sellem vratiti u Medinu, da će naći ljudi koji ga isto tako vole, kao što ga vole oni koji su izašli sa njim, kako da ne bi Sa, uh, sa, uh, sa pogibom poslanika Muhammeda s.a.w. prestala islamska dava, već da bi se organizao u Medini i da bi isto tako znači radio na širinju Islama. Tako znači, draga moja braćo, mi moramo živeti u našem životu između istinskog oslanjanja, tevekula, na uzvišenog Allaha, tebara, tebara, tebara, isto tako da činimo ono što je na nama. Jer nama samo je dopoznat hadis poslanika Muhammeda s.a.a. u kojem je rekao Sveži deupa se osloni Znači mi moramo da činimo ono što je na nama I da se istinski ostanimo na Allaha te Ako Bog da Onda će doći njegova pomoć I isto tako će doći e, Njegova pobjeda Drugi vers ili pouka iz e, Gazve ili bitke Na Bedru je to E što je šura ili međusobno dogovaranje. Uzvišen Allah te kao vata'ala naredio s ovom poslaniku Muhammedom sallallahu alaihi ve sellem da se dogovara sa svojim drugom pa je rekao ti se sa njima dogovaraj u svakoj stvari. I isto tako je opisao drugo je poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem i na taj način pohvalio da je se one krasi sa jednom osobinom a to je da se međusobno dogovaraju pa je rekao i njihova smar između njihari je dogovaranje. Znači, poslanik Muhammed s.a. ređeno je da se dogovara sa svojim drugovima iako je njemu dolazila objava od uzvišenog Allaha tabarake wa ta'ala. Međutim, kako kaju islamski učenjaci, na taj način uzvišeni Allaha Đerešanu je želio da poduči islamski ummet dogovoru ili šuri kroz to što je naredio uzvišenom E, što je naredio sume poslaniku, jer poslanik s.a.o.v. sa objevom ni imao potrebe da se dogovara. Isto tako znači šura na ulazi u stvari e, kao što je nama zekija da se dogovara, jer te stvari se mora ispoštojivati. Međutim, imaju stvari koje su e, podnođe mišljenju i narizi i te stvari isto tako ulazi u šuru. Pa znači, e, ova nam bitka ukazuje na to da se mi moramo, znači, odlikovati šurom. Pa tako nalazimo poslanika Mohameda, s.a.v., da se dogovara u toku uh, bitke na Bedru sa svojim drugovima. Pa kad je trebao da se odluči da li će ući u boj sa korećima mušicama ili neće, On se je posavjetao sa svojim drugovima, sa muhađirima i Ansarijama. Međutim, isto tako želio je da čudni mišljenje Ansarija, čije je broj veći bio u Bici i koji će zasigurno nositi veći teret bitke. Pa iako znači su Abu Bakr Siddiq i Omar i Hatab al-Faruq i isto tako Migdad ibn Amr rekli svoje mišljenje, međućim svi su bili od muhađira. Poslanik Muhammed s.a.v. je rekao širo ali je nas Recite mi ljudi, znači htjeo je od ensarija da kažu, pa je to i Sa'd ibn Muaz rekao kadovroči poslednje čekaš od naš, no da je rekao da poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ići i da će oni ići sa njim u boj. I rekao je poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem: "Ya kumi'u našoj prisedi na Akabi" Nismo potpisali da ćemo se boriti van Medini, mi kažemo nemoj da to sputlava, ti se bori boda, mi ćemo se boriti sa tebom. Isto tako smo znači, vidjeli da je poslanih sallallahu aleyhi vselem prihvatio šure ili da je prihvatio savjet premeni tog sahabi Hulabe i Muldira kada mu je došlo i je pita, o Boži poslaniće, zato si osjevao kod e, ti bunareva na bedru, da li je to znači objava ili da li je to mišljenje tvoje. I onda je predor, da se ide, znači naprijeda se zagrnu bunarovi da se iskopaju, voda da se iskopa kanal koji će se napuni voda. i poslanik Muhammed sallallahu alayhi wa sallam je brhvati o tom mišljenju. Isto tako kada je, kada je znači zarobio određeni boj, broj muškiha je Kurešija, zatražio je mišljenje od Ebubekra Sidika i Omara Hataba šta će da rade, da li da uzmu od kopinu ili da li ubiju I znači, isto tako se posavjetovao sa svojim drugovima po ovom pitanju. Tako, draga moja breću, šura ili međusobno dogovaranje trebalo bi da bude u našim životima. Kako znači, u porodičnim, tako i u našim džemanskom radu. Čovjek u svojoj porodci kao suprug ili kao supruga trebalo bi da se savjetuje sa svojim brađnim drugom. Šta da radi? Jel šura, kako kaže islamski učenjaci, ulazi u stvari koje se tiče dunjaloka, isto tako je ahirata? Ako se želi nešto u kući kupiti ili se želi isto tako nešto napraviti, trebalo bi se pita šta mislite za ovu stvar? Kako kaže islamski učenjaci, kada znači, kad čovek bude pitan, kada se bude od neka traža, šura, i kada se dogovori, on će ući u tu stvar i bit će, znači, Njegovo će biti srce zadovoljno sa tim. Znači nije će ući određenu stvar i to ćemo biti mrsko. Znači je poslanik Mohamed sallallahu alaihi vasallam o ovoj bitci je mogo reći drugojma. E, svojim drugom mi ulazimo u bitku i mi ćemo se boriti i mi ćemo osjeći na tom mjestu gdje sam ja osjeo i ja ću raditi sa ratnim zavrednicima tako i tako. Neću da ih pitam i oni bi se pokorili. Međutim kako će biti stanje? ti drugova poslanika Mohameda s.a. i kako će biti stanje nakon šure kada je poslanik s.a.a. upitaj, kada on kaže radit ćemo ovako, ovako postanje će kada se dogovori sigurno da će atmosfera biti drugšija. Isto tako u našem znači bračnom životu će atmosfera biti drugšija. Jer ja, draga moja braću, dosta dolazi pitanja, gdje se sestra, isto tako braće, žale na bračni život. Nakon možda 15 godina bračnog života, Žali se, zašto jedan od tih razloga je što ne postoji šura, što ne postoji međusobno dogovaranje, šta da se uradi? Da li ta se stvar tisala dunjalka, šta da nešto kupimo, koja boja, ili ako se tiče ahireta, gdje ćemo klanjati u Ramazanu? Kako ćemo postiti? Koga ćemo pozvati na zajednički iftar? Sve su to stvari koje su pogodne za šuru. Isto tako, zašto smijete da pitamo našu djecu šta će rati u Ramazanu? Kako će je postiti? Ukoliko naše dijete nije šerijatski dužno da posti, da će ga priseljavati i neće mu ožavati njegove riječi ili mišljenje govori babo ili mama ja ne mogu da postim to. Uteče na moje, na, na, na moje zdravlje. Ili jednostavno ti moraš da postiš, ti si musliman. Ne. Znači mora da se čuje i njegova znači, mišljenje. Isto tako znači u našim džematima, dragoma braću, mora biti zastupljena šura, međusljeno dogovaranje. Šta da se radi... Šta da Koji stvar da se dani prioritet, a ne da se desi da se naši džemati, osobe, ja mislim tako i neću da slušam drugog. I da se radi kao što radi radio Firaun, koji je govorio svojom narodom, ma urikum ila ma ara, ja vam neću pokazati osvom ono što ja gledam. Znači, bit onako kako ja hoću, wama ehdikum ila sebil reždal, ka ja vas neću osim uputiti, osim na put rešada, a to je pravnosti. Firaun, znači, brinje se za te ljude i kaže, ja ću vas uputiti na put Rašada ispravnosti, međutim, njegova je teorija, teorija, ono što ja smatram, to je istina. Međutim, to nije teorija mu'mina, iskreni, i to nije prasa poslanika Muhammeda s.a.v. Kako, kako sto mi vidjeli. Poslanik Muhammed s.a.v. prihvaća šuru od ljudi i od svojih sahaba koji besumlije su manjeg znanja, manjeg bogobojaznosti i manjeg stepena kod uzvišenog Allahađrešanu od poslanika i povr svega toga poslaniku Muhammedu s.a. dolazi objava međutim on čini šuru. I naravno da se nalazi onda beričet u tim odlukama i u tim izhodima i nalazi da je poslanih Mohameda s.a.v. iako je bilo, znači, tri puta manje, iako su i slabije naružani, pobjedili su mušlike koji su u tome stanu izrašli kako je opisao uzviše na vlađešanju kako smo spomenuli. Treći vers ili pouka ove bitke na Bedru je, draga mu abraćio, uređivanje ili džematski rad ili postajanje sistema i neprepuštanje stvari, anarhiji i bezrijedu. Kako smo vidjeli, poslanik Mohamed sallallahu alejhi ve sellem odonutanut kan kada je saznao da je karavana mušnika došla u Šam da se vratiti, imao je ko sebe izveđače. Isto tako imao ljude u Mekki koji su primili islam, koji su mu stvali vijesti. Isto tako poslanik Mohamed sallallahu alejhi ve sellem podijelio je svoju vojsku na odred muhadžira, isto tako na odred ensaria koji su imali svoje vođe. Isto tako podijelio vojsku na lijevo na desno krilo gdje, gdje su konjanici, e, Zubejr i isto tako mi da koji su bili tu, jer su trebali tu da budu. Isto tako imao je logistiku, imao je čovjeka koji je bio za logi, logistiku. Isto tako je po, poređao svoje drugo osafove i stavio je prvo znači, ljude koji su bili sa kopima, pa je stavio one sa sa strelama, pa je stavio sa sabljama. Isto tako napravio je znači komadno mjesto. Isto tako znalo se ko je konjanik, a ko je pješak. Znalo je se da je poslanik Muhammed s.a.v. vrhovni vođa. Sve je se znalo. I nisu se stvari prepuštale anarhiji bezrijednju. Kao što je to možda situacija danas kod nas. Pa Allah bereketi Allah. Kako ćemo radit? Hajde da će Allah bereketi. Hoćemo zajedničke eh, da zajednički klanjamo tarave hoćemo. Kada ćemo naći kojeg čovjeka klanja, pa eto naći ga pred dva tri dana. Gdje ćemo klanjati? Pa videćemo, klanjaćemo tu i tu. Naći ćemo zajedničke iftare, imaćemo ako bolda. Kad? Pa videćemo. Ko će šta spremiti? Pa videćemo, metnem svako doneseo ho sebe kao šta hoće i na kraju dođe, nema ništa i nema reda. To nije vjera, to nije islam i to nije praksa poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. je praksa Da bude red, da bude sistem, da se zna ko je nadređeni, ko je podređeni, ko će naređivati, a ko će slušati. Isto tako je se znalo čije se riječi prihvaćaju i ko će se tražiti da bude u šuri, odnosno da bude na mjestu kada bude trebalo se tražo to. Za me. Međutim, kod nas kakva je dan situacija? Ne zna se niko je prepostavljeni, niko je nadređeni, niko je podređeni najviše priče, a meni se najmanje govora. Međutim, meto prilika je dragama braćo da uzmemo određene, znači pouka iz ovoga dersa, među kojima je to da imamo sistem, da imemo uređenje i da poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem uzmemo za našeg uzora čak i ovoj stvari. Treći ders je draga ma baće požutovanje za Allahu Đelešanu, u vjeru i isto tako da se dan je prednost Allahu Subhanahu wa ta'ala i njegovom poslaniku Mohamedu sallallahu alaihi ve sellem i zato nalazimo mi primjere u ovoj bici a isto tako ćemo vidjeti i u drugim bicama da je to prisutno. Pa tako način nalazimo podržovanje poslanika i drugog se natjecali u bici. Ako je bio izvijedjanju natjecu se u tome. Ako je čuo da je poslanik Muhammed sallallahu ve sellem rekao mati sa cenetu će širina veća nego širina nebesa i zemlja, rekao bi bah bah. Pera ko poslaniki sallallahu sellem, zašto si rekao te riječi? Ka rekao sam dragi poslanice iz uzbuđenja zato što je stvar velika. I kao što se nadam da budemo stanovnika geneta. A mu rekao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ki si oyadan unha To je bio Omer ibni Hommam, koji je držao ko sebe određene datole sa kojim se mi danas iftarimo. Pa je rekao, o Boži poslanjiće. Kada bi pojeo ove datole, to bi zaista puno bilo. Da čeka džennet koji širini je tako kao pisao poslanjić, Mahmed, pa je te datole i jurnuo je. I ubijao je dok nije bio ubijen. Pa kako kaže njegov Amidić, A ne si koji namas sima da je povrlo da koji je služio poslanika Muhammeda s.a.m. kada nisu ga mogli poznati osim pojagodcama. Je toliko ima u sebi udara? Ili narazimo drugo od druga poslanika Muhammeda s.a.a.m. kada pita poslanika Muhammeda s.a.m. Sa čime je moj moj gospodar? Sa čime će biti zadovoljan sa mnom? Kaže i bit će zadovoljan sa onim insanom, sa onim osobom koji skinje svoj oklop i sađe i bori se dok ne bude ubijen. Pa je to uradio taj truposlanika u Hameda Salsanem. Skinuo je svoj oklop i napredio je dok nije bio bijen. Međutim, dan, danas mi pitamo, ili se zapitamo, sa čime je zadovoljan moj gospodar, pa to uradio. Ako nam se kaže naš gospodar je zadovoljan ovom bubarak mjesecu Ramazanu, da postimo. Pa da onda postimo. Međutim, ne da samo postimo od hrane i od pijeća, i od šehve, i od strasti, već da postimo našim očima, našim ušima, našim jezikom. Da li pitamo sa čime je naš zadovoljan gospodar ovom mjesecu, mjubarku, pa da se kaže sa, sa Taravijom da onda je klanjamo kako treba? Ako nam se kaže da je sa Sadakom i da je poslanik Mohamed Sadalahu alaihi wa sallam bio najdražavi u ovom mjesecu, da isto mi to uradimo. I nalazimo, draga moja braćo, Da su drugog od poslanika Muhammeda s.a.v. koji su najbolja generacija koja je hodla ovom zemlju. Kako rekao poslanik Muhammed s.a.v. Hajrunasio karni, najbolji ljudi su ljudi, oni koji živjeli u mome storeću. Nalazi moji drago, moji braćo, da su na ovom danu koji je nalazan jaomu furqan, dan furqana, odnosno dan koji je rastavljan među istine i neistine i koji je rastavljan između minenika uzmišljenog Allaha, dž.a. Je njegove ovrijaha i njegovi neprijatelja. Na koji su način postupali? Šta je bilo kod Njema? Mjerilo, bilo je mjerino iman i islam. Onaj koji je bio mu'mini koji je bio sa poslanikom Mohamedom sallallahu alejhi ve sellem zasluživalo je svaku pohvalu i zasliva je svako požrtvovanje. Međutim onaj koji je bio na drugoj strani moralo se proti njega boriti. Je se ne smije dati prednost tečemo drugom nad uzvišenim Allahom te bareke ve taala i na njegovim poslanikom Mohamedom sallallahu alejhi Ja koji vjeruju, ne predajete ništa pred ovi koji vjeruju, ne možete da date nečemu prednos nad Allahom džellej vejlej i njegovim poslanikom Pa tako nalazimo Omera ibn Khattaba koji je nazvan isto tako Faruk ovog ummeta. Da obijao slakataju. Isto tako nalazimo Ebubakra Sidika ovog ummeta da je se borio protiv svoga sina Abdulrahmana koji je u to vrijeme muslimak ga bita ovo nevaljače dije i metak ona koju sam ti ostavio koji se si potrošio pa me govorio, ostao je samo ovaj mladić misli na sebe, jedan konj sa kojim će sam protiv potistaca kako prisao Bukhra Sidika. Ebu Udeife ibn Udbe ibn Rabija njegov otac je izišao na dvoboj protiv Hamzi Alija i Ubeidi, pa kada se ga ubili to mu je bilo teško. Jer znao ovaj drugo poslanika Muhamada s.a. da će na taj način njegov otac biti u džehenemu, jer je kao mušik. Pa kao mu je bilo naređeno da ga baci zeno sa drugim leševima u jedan od bunara bedra, bilo mu je teško. Kako mu neće biti teško baciti oca svoga sa svojim rukama na to mjesto? Međutim, to je naradba poslanika Muhamada s.a. I Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, kada je to vidio, zapitao ga zašto, da li ti teško? Pa kaže, draži moj, draži moj e, e, o Boži poslanići, moj babo je bio razumljiva osoba i on je u ovoj bitci, draga moja braću, odvraćao mušlike da neđu u ovoj Kako je to bilo prije, znači kad im je javljeno da je, da je karavana spašena i nakon košto su se poredali, Isto tako, kada je tako kad poslanik sa Al-Sam video na crvenoj devi rekao je to je osoba koja ako mogušići po susraju spasi se to da ne ide u borbu. To je taj bila razumna osoba, međutim kada je obijela na širku, onežine znači je bila to da će biti u đenemu zauvijek. Pa je rekao zaлите teško, Allahu dželle phe. Pa možda bio razumna osoba, međutim sam je teško sam molio uzvišenog Allaha tebareka ve taala da ga uputi, I sam međutim, je tim njega uputio, džuzve ga pazio. Međutim to je bila generacija koji je odgajao poslanik Mohameda s.a.v. i koji su bili najbolji učenici iz poslaničke medrese. Zato su znači požrotovali se u ovoj bodbi da uzdignu Islam i njegovu čast i zašto čuvao i poslanika Mohameda s.a.v. Isto tako su bili u stanju da ubiju sve najbližnji radi Islam, radi imana. Mi ne kažemo, draga moja braćo, Da se sada ubijaju ljudi, da to bili nevijenici ili bili naši bližnji koji se na Islama, već želimo da kažemo da se svakom dan njegovo pravo i da je Allah Đarašanu na prvo mjesto, isto tako posle njegov, njegov poslanik Muhammed s.a.v. i da ne smijemo da daljemo njima prednost na naradbama uzvišeno Allah Đarašanu, njegovim zabramama i naradbama poslanika Muhammed s.a.v. njegovim zabranama pa da se nehajno po u ovom mjestoju Ramazanu i van njega. Isto tako da se moramo žrtovati za ovu vjeru kako se žrtovaju druga poslanika, Mohameda, sada Allah, a.s.m. Svako na naš način i svako u svojim mogućnostima. Koji je u mogućnosti sa znanjem, da dan je zakrijet na svoje znanje. Onaj koji je u sa imetkom, da dan to. Onaj koji je u mogućnosti sa svojom snagom, da dan je to. Svako shodno svojim mogućnostima i da ne bude po sa strani i da se stvari dešava koje se njega ne tiču. Da nas se ne tiču gladni i žedni muslimani o mu barek njesic na I da nas se zanimaju naše sestre koji se možda nemaju čime iftariti jele je se desio taj tavak i sa sobom ima djecu i možda znači nima čime, čime da se iftari. Zato trebamo znači pobrin se za njihari. I da budemo kao što je bio poslanik Muhammed s.a.v. Koji je bio znači, najbolji i najdraželji u ovom u barem mjesecu. I na kraju, dragama brećo, šesti ders, a to je kakav je znači, bio odnos mušlika prema ovodnici. Kako, kako su se ponašali? Odnos to kako su se ponašali u borbi prema Islamu i u borbi prema poslaniku Muhammedu sallallahu alayhi wa sallam. Uložili su svoje imetke. I izašli su svi njihovi prvaci iz Mekije, moralicu. I koji nije mor mogao mora je naći zamjenu za sebe kao što je to radio Ebu Leheb. izašli su sa znači brojem deva koji se ne zna njihov broj. I izašli su sa 200 konjenika. I izašli su sa 1300 ljudi i ulagali su svoj imetak i kako ih je opisao poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem wala takunu kal ladina kharaju min diarihim bataran wari an budete kao oni što su izišli oholi iz svojih kuća i da se pokažu ljudima uesud dunansabili la i želi da odvrati od Allahu dželešane puta međutim Allah dželešane zna ono što oni radi. Izišli su 340 km od Mekke prema Bedru. I Allah najbolje zna, sreli se sa poslanikom Hamedom, sallallahu alejhi tu, možda bi ošli do Mekke, do Medine, jer kako se kasnije pokazati, otišli su do Medine. U Bici na Hendeku. I dali su svoj imetak i poveli su svoje sinove sa sebom. I su želi da utrnu Allahov džanšan u svjetlo, I s njegov nur, međutim, Allah dješanu ga upotpunio. Međutim, kakvo je naš odnos prema vjeri uzvišenog Allaha? I isto tako kakav je naš odnos prema sunetu poslanika Muhammeda s.a.v. Jer na taj način sada možemo pomeći sunet poslanika Muhammeda s.a.v. jer on je sad preselio i otišao je kod svoga gospodara. Da li mi imamo uzor poslanika Muhammeda s.a.v.? Ovo je biti si i van toga. Isto tako da imamo uzor u drugome negovog poslanika, sada Allaho srema, ovo je biti imanje. Da li mi ulažemo za ovu vjeru svoju čast, svoj imetak, svoju djecu? Ili nas jednostavno nije briga za sve to? Vi smatramo da je borba za ovu vjeru i ulaganje za nju, to je obaveza drugih neki ljudi. Kao da je Koran... Isto tako sunet poslanika Muhammeda s.a.v. objavljam nekom drugom, a ne na, na namu. I kada kaže želadina, ovi koji vjerujete, ko da se obraća nekom drugom, a ne na nama. Nama poček, obraćava se nama. Nama onima koji se smatramo sledbenicima Muhammeda s.a.v. i sledbenicima Selefu Saliha, ispravnih prethodnika, i buh samo se u prsa. Kažemo, mi smo sledbenici poslanika Muhammeda s.a.v. Mi smo... Selefije, mi smo sredbenici, ispravni prijehodnika. Međutim, da smo to opravdali? Da li smo razumjeli pouke i poruke ove bitke koja se desila u Ramazanu, u mjesecu koje mi živimo? Da li ćemo nešto uložiti u ovom mjesecu? Da li ćemo možda pomoći Allahovu, Đeršanomu vjeru, pa da budemo možda povodom da neko uđe u Allahovu, Đeršanomu vjeru i da se bolje drže njegovi naredbe, se kod njegovi zadbjene, da podje posti zajedno sa nama i da ide zajedno za nama na teraviju gdje može žena staviti hijab. To je, draga vama, vraću, ono što sam mogo u ovom vremenu pripremiti. Međutim, stvar ostaje nama. Da izučavamo siru, isto tako, istoriju islama sa razmišljanjem. I ono što sam ja spomenuo, to je nešto vrlo malo. I to su možda očitije povuke, poruke. Međutim, ostaje nama Da pročitam ovu bitku i da razmislimo o njima i da to ono što shvatimo dobro i što uvidimo da je dobro, da to praticiramo u našem životu i da to ako boda bude dokaz za nas, a ne proti nas kada sretemo naše gospodara i kada neće ništa istiti niti mlijecu. Samo će koristiti iman i ispravno i zdravo srce i koristit dobra dijela. Molim uđišan Allah te ta baraka vata'ala da se okoristimo od onoga što smo čuli. I ja onaj, se zahvaljujem na vremeno koje ste odvojili da se zajedno družimo ovo mbarek mjesec Ramazanu i da Allah Žešanov on to u Kabuli u, upiše o dobro dijela i da to stavi na vaše mizan dobrih dijela.